Kapitola 136. Mezihra. Téměř zapomenuto. Kvod zvedl ruku ke kronikáři. Dáme si přestávku, ano? Rozhlédl se po strmělé mostinci. Trochu jsem se nechal unést vyprávěním. Musím se teď postarat o pár věcí, než se úplně setmí. tohle se zvedl a protáhl se. Zapálil u krbu svíčku a pustil se do rozsvěcení lamp a tak po malých kouscích vyháněl z místnosti tmu. Také jsem se do toho zabral, přiznal kronikář. vstal a protáhl se. Kolik je asi hodin? Je pozdě, ozval se Bast. Mám hlad. Kronikář vyhlédl temným oknem na ulici. Myslel bych, že se tu zastaví na večeři aspoň pár lidí. Na oběd se jich sem přihrnulo dost. Kvot přikývl. Zastavilo by se tu pár pravidelných zákazníků. Nebýt šepová pohřbu. Aha, kronikář sklonil hlavu. Zapomněl jsem. Zabránil jsem snad vám dvěma tam mít. Kvot rozsvítilo poslední lampu za barem a sfoukl svíčku. Ani ne, odpověděl My s Bastem nejsme odtud A místní jsou praktičtí lidé Vědí, že mám na starosti svůj podnik A nevycházíš moc dobře s otcem Leodanem Dodal Bast A nevycházím s místním knězem Přisvědčil Kvot Ovšem, ty by ses tam ukázat měl, Baste Vypadalo by divně, někdy snešel. Bast neklidně zatěkal očima Nechci odejít, reši Vlad ho obdařil vřelým úsměvem. Měl by z Basté. Šeb byl dobrý chlap. Běž rád sklenku a vyprovodit ho. Vlastně. Sehnul se a sáhl pod bar. Za okamžik se narovnal a zvedl láhev. Tady. Dobrá stará brandy. Lepší, než by si tady někdo dal. Dej jí kolovat. S klapnutím je postavil na půl. Bast bezděčně udělal krok ku předu, v obličeji výraz vnitřního zmatku. Ale reši, já... Hezké dívky při tanci, baste, pravil kvod hlubokým, uklidňujícím hlasem. Někdo s ousličkami a všichni rádi, že jsou naživu. Děvčata mávají sukněmi do rytmu, smějí se a jsou trošku stříknuté. Mají růžové tváře, zralek, políbení. Postrčil těžkou hnědou lahev po pultu ke svému žákovi. Jsi mojí vyslanec do města. Já tady musím dohlížet na svůj podnik, ale ty tam budeš a omluvíš mě. Bast se vřel prsty, hrdlo láhve. Dám si jen jednu skleničku, pravil rozhodně. A jeden taneček. A jednu hubičku Katy Millerové. Možná ještě políbím vdovu Krýlovou, ale nic víc. Pohlédl příteli do očí. Budu pryč jen půl hodiny. Kvot se na něj znovu vlídně usmál. Musím tady dohlédnout na pár věcí Baste, Doděláme meťaři a tady náš přítel si aspoň odpočine od psaní. Bast se zazubil a zvedl láhev. Takže dva tance, vyrazil ke dveřím a když je otevřel, zavenul kolem něj vítr a rozvířil mou vlasy. Nech mi něco k jídlu, zavolal přes rameno. Veře se zabouchly. Kronikář se na hostinského zvědavě podíval. Kvot lehce pokročil rameny. Až příliš se do toho vyprávění vžil. Všechno bere hrozně vážně. Chvilka mimo mu pomůže získat nadhled. Krom toho musím připravit večeři, i když jen pro tři. Písař vyndal zbrašně špinavý hadr a znechuceně si ho prohlédl. Nemohl bych tě poprosit o čistý hadřík? Požádal. Kvot vytáhl z pozabaru čistý kus lněné látky. Potřebuješ ještě něco? Kronikář vstal a přešel k baru. Kdyby měl trochu silného lihu, to by mi pomohlo, pravil poněkud rozpočitě. Nerad si o to říkám, ale když mě přepadli a oloupili... Kvot jeho poznámku odmával. Nebuď směšný, říkal. Měl jsem se tě zeptat už včera, jestli ti něco nechybí. Vyšel dveřmi za barem a mířil ke schodům do sklepa. Nejspíš bude nejlepší dřevěný líh? Kronikář přikývl a Kvot zmizel ve sklepě. Píšar vzal pečlivě složený kus plátna a promnul hlíně mezi prsty. Pak pohledem zavloudil k meči na stěně za barem. Šilíko v čepele se zřetelně odrážel od černého dřeva tabule. Kvat vystoupil po schodech a nesl malou čirou lahvičku. Ještě něco? Mám tady pěkný papír a ingoust. Možná na to zítra dojde, pravil kronikář. Už jsem většinu svého papíru spotřeboval. Ale můžu si večer trochu ingoustu namlít. S tím se nezatěžuji, řekl kvat klidně. Mám pár lahví aruenského ingoustu. Pravý aruenský ingoust? Podíval se kronikář. Kvat se širokým úsměvem přikývil. To by od tebe bylo neobyčejně laskavé. Kronikář se trochu uvolnil. Přiznávám, že jsem se na to večerní letí moc neděšil. Vzal lahvičku a hadřík. Pak se zarazil. Vadilo by, kdybych ti položil jednu otázku, jak si mimo zápis? Kvot se lehce ušklíbil koutkem úst. Tak dobře, mimo zápis. Nemůžu si pomoct, ale tvůj popis Cezury nesedí, kronikář zaváhal. No, povídá tomu meči. Zalétl pohledem k meči zavodem. Ten chráníč není takový, jaký si ho popsal. Kvot se široce zazubil. Ty jsi ale všímavý, co? Nechtěl jsem naznačovat. Kronikář se zatvářel rozpočitě. Kvod se sitě, teple rozesmál. Ten zvuk se valil místností, až se výčep na chvíli nezdal tak prázdný. Ne, máš naprostou pravdu. Ohlédl se na meč. Tohle není. Jak to ráno povídal ten chlapec? Na okamžik se jeho pohled zdálil, pak se znovu usmál. Kajsera. Ten mrak básníků. Byl jsem jen zvědavý, pravil kronikář omluvně. Mám se snad urážit, protože dáváš pozor? Kvot se znovu zasmál. Co by to bylo za zábavu, vybravit příběh, kdyby nikdo neposlouchal? Dechtivě si za mnou ruce. Takže teď, večeře, co bys si zdal? Teplé nebo studené jídlo? Polévku? Dušené maso? Taky umím dobrý puding. Dohodli se na něčem jednoduchém, aby nemuseli dostápět kamna v kuchyni. Kvot se čili pohyboval po hostinci, chystal vše potřebné, Pobrkoval si a nosil na stůl. Studené skopové a půl bochníku tvrdého ostrého síra ze sklepa. Tohle bude milé překvapení pro Basta, zazubil se na kronikáře, když nesl ze spíše čbán naložených olev. Určitě netušil, že je máme, jinak by je už dávno snědl. Odvázal si zástěru, přetáhl si ji přes hlavu. Myslím, že ještě máme v zahradě pár rajských. Za pár minut se vrátil se zástěrou uvázanou do ranečku. Byl trochu zmoklý a vlasy měl úplně rozcuchané. Klukovsky se uculoval a v té chvíli se vůbec nepodobal tomu vážnému poklidnému hostinskému. Bouřka se nějak nemůže odhodlat, řekl. Položil balík ze zástěry na barový pult a opatrně z ní vendával rejčata. Ale až se dozadne vypuknout, bude to ten druh, co převrací vozy. Začal si znovu bezmyšlenkovitě pobrokovat při krajení a skládání rejských na dřevěný podnos. Dveře po pocestného kamene se otevřely, Náhlý závan větru způsobil, že se plamínky v lampách zatřepotaly. Dovnitř vstoupili dva bojáci, sehnutí, aby se chránili před deštěm, meče jim trčeli jako ocasy. Na látce jejich modrobílých tabardů byly znát mokré skvrny. Odhodili své těžké tlumoky a menší z nich se zapřel ramenem do dveří, aby je proti větru zavřel. Važí z zoby, vyhrekl ten vyšší a upravil si šaty. Tohle je mizerná noc na to, aby byl člověk venku. Temeno hlavy měl lise, jeho hustý tmavý voust připomínal lopatu. Pohlédl na hostinského. Hej, hochu, pravil vesele. Byli jsme náramně rádi, když jsme zahlédli tvoje světlo. Skoč pro majitele, Ano? Potřebujeme si s ním promluvit. Kvot zvedl z baru zástěru a přetáhl si ji přes hlavu. To budu já prohlásil a odkašlal si. Zavázal si šňurky v pase, prohlábil si rukou suchané vlasy a uhladil je. Pousatý voják na něj koukl, pak pokryšl rameny. Dobrá, mohli bychom dostat něco k večeři? Hostinský pokynul k prázdnému výčepu. Dneska večer to nestálo zavaření, řekl, ale máme, co tu vidíte. Oba vojáci přistoupili k baru. Plav vlasí si protísl prsty kudenaté vlasy, vytřepal z nich pár kapek vody. Tohle město se zdá mrtvější, než voda ve strouze, poznamenal. Nezahlédli jsme jediné světílko. Dlouhý den vežních, opáčil hostinský. A na jedné farem se koná pohřební slavnost. My čtyři jsme patrně ve městě sami. Za mnou si ruce. Nedali byste si něco k pití na zahřátí? Vytáhl lahé fína a s uspokojivě těžkým zvukem ji postavil na bar. To bude potíž, pravil plavovlasý voják poněkud rozpačitě. Rózně rád bych si kapku dal, ale tady s kamarádem jsme právě přijali královou minci. Sáhl do kapsy a vytáhl lesklý zlaťák. To jsou všechny peníze, které mám sebou. Nemyslím si, že bys měl dost na rozměnění celého rojalu, že? Já si ten spůjí taky nechám, zavrčil Vousatý. Víc peněz, než jsem kdy měl, ale špatně se utrácí. Většina měst, kterými jsme prošli, měla sotva na rozměnění půlpeny. Uchechtl se vlastnímu žertu. S tím bych vám mohl pomoct, Pravil Lehce Hostinský. Oba vojáci si vyměnili pohled. Blondák kývl. Tak dobře. Blonňák vrátil minci do kapsy. Pravda je taková. Vlastně jsme se tu nechtěli zastavovat na noc. Zal si kosíra a ukousl si. A nehodláme za nic platit. Aha, řekl ostinský. Chápu. A jestli máš v penížence dost peněz, abys nám rozněnil dva zlaté royaly, přidal se dychtivý vousáč, potom si vezmeme i to. Plavovlasí rozhodil ruce uklidňujícím gestem. Nemusí se tady dít nic hrozného, nejsme zlí. Ty nám podáš peněženku a my si půjdeme po svém. Nikdo nepřijde k úrazu, nic se nerozbije. Bude to jen trošku nepříjemné. Sledl obočí směrem k hostinskému. Ale malé štípnutí není nic proti tomu, když tě zabijou. Nemám pravdu? Pousatý voják pohlédl ke kronikáři, který seděl u krbu. S tebou to nemá nic společného. Provel ponuře a vousi se mu přimluvení mluvení zahoupali. Od tebe nic nechceme. Jenom zůstaň sedět a nepokouší se o žádné hrdinství. Kronikář střelil pohledem po muži za barem, ale hostinský opíral zrak na vojáky. Vlodňák si znovu ukousl stíra, rozradl se po hostinci. takový mladý chlap, ale vede se ti dobře. A jistě se ti dobře povede i potom, co odejdeme. Ale nedělej potíže, jinak ti dáme sežrat plasní zuby, všechno tady rozmlátíme a stejně budeš bez peněženky. Upustil zbytek síra na bar a čile tlesklo rukama. Tak co, budeme se chovat civilizovaně? To zní rozumně, řekl kvot. Vyšel spoza baru. Pohybovala se pomalu, opatrně, jako když se člověk blíží k lekavému koni. Rozhodně nejsem žádný barbar. Vydnal z kapsy peněženku. Držel ji v jedné ruce. Plavovlasý voják vykročil k němu, trochu se v chůzi napadoval. Chytil peněženku a potěškali. Obrátil se s úsměvem ke svému kompánovi. Vidíš, já ti povídal. Kvot udělal plavný krok dopředu a udeřil ho do čelisti. Voják se zapotácel a klesl na jedno koleno. Peněženka obloukem prolétla vzduchem a dopadla na podlahu s kovovým zařinčením. Než mohl voják udělat víc než jen potřást hlavou, Kvot ho kopl do ramen. Nebyl to ostrý kopanec, který láme kosti, ale dost tvrdý, aby ho poslal kus dozadu, až se rozplácl na podlaze, překulil se a skončil jako neuspořádaná hromádka rukou a nohou. Druhý ho obešel a pod si se zubil. Byl vyšší než Kvot a jeho pěsti byly mohutné u zlízev a kloubů. Dobrá, pitomče, prohlásil s temným uspokojením. Teď na kopu! Zautočil rychlým úderem, ale kvot ustoupil stranou a vykopl. Zasáhl ho těsně nad koleno. Vousatý chlap překvapeně zabručel a mírně se zakymácel. Kvot přistoupil blíž, chytil ho za rameno, sevřel mu zápěstí a vykroutil mu napřeženou paži do nešikovného úhlu. Mohutný muž byl nucen předklonit se a bolestně se šklebil. Potom se prudce vyškubil ze sevření a kvot se mohl jen zatvářit překvapeně, než ho vojáků floket zasáhl do spánku. Hostinský potácevě ustoupil, pokoušel se získat si trochu odstup a chvilku na zpamatování. Ale voják se po něm hned vrhl znovu s pozvednutými pěstmi a číhal na příležitost. Než mohl kvot nabít rovnováhu, dostal se voják blízko a tvrdě mu vrazil pěst do břicha. Hostinský bolestně vydechl, a jak se začal předklánět, voják mu vrazil druhou pěstí do obličeje, takže se mu hlava škubla a začal se potácet. Kvod se stačilo předržet stolu. Vžikl a vrazil divokým údrem dopředu, aby udržel vousáče dál od sebe. Ale voják ráno odrazil a chytil ho obrovskou rukou za zápěstí tak snadno, jako otec chytí na ulici zatoulané dítko. Kvod se snažil vyprostit si zápěstí, po tváři mu tekla krev. Udělal rychlý pohyb oběma rukama, pak ho zopakoval, pokoušel se osvobodit. Oči měl napůl umamené a otupělé. Podíval se dolů na své zápěstí a zkusil ten pohyb znovu, ale jeho ruce jen bezmocně škrávali vojákovo zizvenou pěst. Bousatý voják si omameného hostinského prohlížel s pobovenou zvědavostí. Potom se napřáhl a tvrdě ho udeřil do hlavy. Si kus bojovníka, hochu, řekl. Dokázal jsem mi jednu vrazit. Za nimi se světlovací voják pomalu hrabal na nohy. Ten malý mizer mě složil nějakým trikem. Velký voják mužku byl zápěstí, takže se zapotácel dopředu. Omluv se, pitomče. Hostinský malátně zamžoural, otevřel ústa, jako by chtěl promluvit, potom se zapotácel. Nebo spíš se zdálo, že se zapotácelo. Prostřed potácení se pohyb najednou stal záměrným, hostinský patou prut se dopl vojákovi na botu. Současně vyrazil hlavou proti mužovu nosu. Ale mohutný muž sen se zasmál, uhnul hlavou a trh zápěstím, čímž ho znovu připravil o rovnováhu. Nic takového, zahrozil a znovu ho uhodil do obličeje. Hostinský věkl a zvedl ruku ke krvácejícímu nosu. Voják se zazubil a nedbalé mu vrazil kolenem do slabin. Kvod se předklonil, lesně zalapal po dechu, pak vydal několik zdušených dávivých zvuků. Voják mu pustil zápěstí, pak zvedl z baru láhev vína. Chytil jí za hrdlo a rozmáchl se jí jako obuškem. Když zasáhla hostinského do hlavy, vydala zvučný, téměř kovový zvuk. Kvod se ochable na podlahu. Velký muž na láhev udiveně pohlédl, než postavil zpátky na bar. Pak se sehnul, chytil hostinského za košili a otáhl ho na volný prostor na podlaze. Včouchl do bezvládného těla nohou, až se malátně pohnulo. Pověz, že jsem ti pěkně nakopal, hochu. Zavrčel voják a tvrdě ho kopl do boku. Plodňák přišel blíž a atřel si tvář. Musel z být chytrý, co? Plevl na podlahu, rozmáchl se nohou a také hostinského řádně nakopl. Kvot ostře sičivě vydechl, ale nevydal žádný jiný zvuk. A ty, bousáč, tlustým prstem ukázal na kronikáře, mám víc než jen jednu botu. Chtěl bys vidět druhou? Už jsem si odřel klouby. Nevadí mi, když bude chtít přijít o pár zubů. Kronikář se rozlédl a zdál se upřímně překvapen, když zjistil, že stojí. Pomalu se znovu složil na židli. Plavovlasí voják se kulohavě vydal na místo, kam spadla peněženka. Jeho velký druh zůstal stát nad kvotem. Nejspíš si myslel, že to musíš zkusit. Řekl ke zhroucenému tělu a ušetřil mu další kopnutí do boku. Zatracený pitomče. Jeden bledý hostinský proti dvěma královským. Potřásl hlavou a znovu si odpravl. No čestně, kdo si smyslel, že jsi? Kvot schoulený na zemi začal vydávat tichý rytmický zvuk. Byl to suchý, škrábavý zvuk, jenž jakoby drhlo okraje místnosti. Pak se odmlčel a bolestně se nadechl. Pousatý voják se zemračil a znovu ho kopl. Na něco jsem se tě ptal, burané. Vlastnícký vydal znovu ten zvuk, o něco hlasitěji. Až teď bylo jasné, že se sněje. Každé hluboké, zlomané uchytnutí znělo, jako by vykašlával skleněné střepy. I přesto to ale byl smích plný temného pohovení, jako by rudovlasí muž právě uslyšel žert, je muž rozuměl jen on. Nějakou dobu to trvalo. Pousatý voják pokrčil rameny a znovu se napřáhl nohou. Kronikář si odkašlal a oba muži se k němu obrátili. Vzhledem k tomu, že se chcete chovat civilizovaně, ozval se. Musím sdělit, že Hostinský poslal svého pomocníka na puchůzky. Brzy se vrátí. Pousatý voják pleskl svého kumpána do prsou. Má pravdu, vypadneme. Počkej, vyrekl blondíák. Rozeběhl se k baru a chytil láhev svínem. Tak jo, jdeme. Pousáč se zachechtal, vyrazil také k paru, přitom šlápl na tělo hostinského, spíš než by ho překročil. Hrábil po náhodné lahvi, tucet dalších přitom převelhl. Kutáleli se a otáčeli na půltu mezi dvěma sudy, jedna vysoká, safírově zbarvená, se pomalu překotila přes kraj a roztříštila se na podlaze. Muži si chvatně pozbírali vaky a do minuty byly venku ze dveří. Kronikář si pospíšil tam, kde kvot ležel na dřevěné podlaze. Předovlasí muž už se s námahou zvedal a sedal si. No to bylo vážně trapné, řekl Kvot. Dotkl se z tváře a pohlédl na své prsty. Znovu se uchychtl trhaně nevesel. Na chvilku jsem zapomněl, kde tady jsem. Jsi v pořádku? zeptal se kronikář. Kvot si zamýšleně ohmatával hlavu. Budu nejspíš potřebovat jeden nebo dva stehy. Jak ti můžu pomoct? Kronikář přišla popal z nohy na nohu. Nestuji tady nade mnou. kvod se nemotorně postavil, pak klesl na jednu z barových stoliček. Můžeš mi přinést sklenici vody a mokrý hadr. Kronikář odběhl do kuchyně. Ozvali se odtud zvuky chvatného přehrabování. Něco pobadalo na zem. Pod zavřel oči a těště se opřel o bar. Proč jsou otevřené dveře? Zavolal Bast, když vešel dovnitř. Počasí je studené jako cecky čarodejnice. Strnul se zděšeným výrazem. Mraši, co, co, co se stalo? Ach, Baste, řekl Kvot. Zavři dveře, ano. Bast se k němu rozběhl, ve tváři ohromený výraz. Kvot seděl na stolice u baru, obličej oteklý a skrvavený. Kronikář stal u něj a nešikovně mu mokrým hadříkem podjukával na temeno. Budu od tebe potřebovat pár stehů, Busty, pravil Kvot, kdyby ti to příliš neobtěžovalo. Reši, opakoval valbast. Co se tady stalo? Trochu jsme se s devanem poškorupili, odvětil Kvot a pokývl směrem k písaři. O správném použití konjunktivu. Ke konci jsme se kapku rozpálili. Kronikář pohlédl na basta, pak zbledl a udělal pár kručků dozadu. Dělá si legraci, vyřekl kvapně a zvedl ruce. Byli to vojáci. Vot se bolestně uchechtl. Na zubech měl krev. Bast se rozhlédl po prázdném výčepu. Co jsi s nimi udělal? Nic moc, Baste, řekl Hostinský. Teď už jsou nejspíš pár mil odtud. Bylo na nich něco divného, Reši, jako minulou noc? Jen vojáci, Baste, jen dva královy muži. Bastu obličej nabral barvu popela. Cože? Hlesl. Reši proč si mi to dovolil? Kvot na ní upřel nechápavý pohled. Pak se krátce trpce zasmál, bolestně se bůž a nechal toho. zasekl mezi zuby. Tak jsem si řekl, že se nechám oloupit a zmlátit do bezvědomí. Bast se tvářil zděšeně. Ale ty... Kvot si setřel krev, která mu stekala do oka, pohlédl na Basta, jako by byl to nejpitomnější stvoření, jaké chodí po světě. Co? Septal se. Co bych měl říct? Dva vojáci, Reši? Ano, vykřikl kvot. Ani ne dva. Zejmě mě dokáže zmlátit málem na smrt jeden vholomek s velkými pěstmi. Služebně Basta probodl pohledem a rozhodil rukama. Co by tě omlčelo? Mám ti to vyprávět? Chceš slyšet podrobnosti? Bast před tím výbuchem o krok ustoupil. Tvář mu zbledla ještě víc, jeho výraz byl vyděšený. Kvot nechal ruce těžce klesnout Přestaň ode mě očekávat něco, co nesvedu. Namáhavě dýchal. Sobil ramena a protřel si oči, takže si rozmazal krev po obličeji. unaveně svěsel hlavu. Matko boží, proč mě nemůžeš prostě nechat na pokoji? Baste znehybnil jako vyplačený jelen, oči rozšířené. Místno zaplavilo ticho, husté a trpké, jako plíce plné kouře. Vod se zlouko nadechl, jediný pohyb v místnosti. Broměň, basté, řekl, aniž by vzlédl. Právě teď mám dost velké bolesti. Přemohlo mě to. Dej mi chvilku, já si to přeberu. Stále se sklopenou hlavou zavřelo oči a několikrát po sobě se pomalu měhlce nadechl. Když zhlédl, měl rozladěný výraz. Opravdu mě to mrzí, Baste, pravil. Nechtěl jsem na tebe tak štěkat. Bastovi se vrátilo do tváří trochu barvy, část napětí se z jeho ramenou zvedla, nervózně se usmál. Pot vzal od kronikáře mokré plátno a znovu si otřel krev z oka. Omlouvám se, že jsem tě předtím přerušil, Basté. Na co se chtěl zeptat? Bast zaváhal, pak řekl. Před třemi dny si zabil pět králů reši. Mám vlastně jen ke dveřím. Co je v porovnání s nimi nějaký grázl? Na skrájeli jsem si dost pozorně vybral místo i čas, Vysvětloval Kvot. Ostatně jsem z toho také nevyvázl bez škrábnutí. Kronikář se překvapeně vzlédl. To jsi byl zraněn? zeptal se. To už jsem netušil, nevypadal si na to. Vod koutek úst ve slabém úsněvu. Starých zvyků se člověk těžko zbavuje, odvětil. Musím dbát na svou pověst. Kromě toho, my hrdinové jsme vždycky zranění nějak dramaticky. Celou historiku by dost pokazilo, kdyby zjistil, že mě Bast po tom boji zlátal asi desetistovami stehů. Bastovi se rozasnila tvář poznáním, jako když víde slunce. No ovšem, hvrdakl s úlevou. Já zapomněl. Ještě ses nezotavil z té bytky za skrály. Věděl jsem, že v tom bude něco takového. Kvot pohlédl na podlahu, celým tělem dával na jeho únavu a skleslost. Bast začal. Já to věděl reši, pravil Bast sousitně. Není možné, aby tě porazil nějaký obyčejný lupič. Kvot se mělce nadechl, v ruce vypustil vzduch. V tom to bude, Baste, řekl nechce. Počítám, že bych je zvádl oba, kdybych byl odpočatý. Bastův výraz znovu znejistil. Otočil se k kronikáři. Jak si to mohl dopustit, dožadoval se. Není to jeho vina, Baste, poznamenal nepřítomně kvot. Já turvačku začal. Strčil si prsty do úst a opatrně si tam něco ohmatel. Vydnal prsty jasně červené od krve. No, tenhle zoupa si přijdu, zauvažoval. Nepřijdeš, reši, vyhekl bastu živě. Nepřijdeš. Kvot nepatrně pohnul lémeny, jako by se jimi snažil pokrčit, aniž by do toho pohybu zapojil víc svalů, než bylo nezbytně nutné. Co je to v porovnání s velkým plánem všech věcí, baste? Přikývil si látku na temeno a podíval se na ní. Nejspíš ani nebudu potřebovat toho šití. A se v sedě na stolečce. Dáme si večeři a vrátíme se k příběhu. Zvedl obočí a koukl na kronikáře. Jestli se na to cítíš. Kronikář na něj opíral bezvýrazný pohled. Mereši, řekl bast starostlivě. Vypadáš hrozně. Podívám se ti na oči. Nemá otřez mozku. Odejnal ho podráždění kvot. Mám čtyři zlomená žebra, zvoním je v uších a vyklá se mi zub. Také pár tržných ran na hlavě, které se zdají horší než ve skutečnosti jsou. Tekla mi krev z nosu, ale není zlomený a zítra budou vybarvený modřinami jako tapisérie. Znovu opatrně pokrčil rameny. Ale už jsem na tom byl i hůř. Kromě toho mi to připomnělo věc, na kterou jsem málem zapomněl. Nejspíš bych jim za to měl poděkovat. Vysvědlou byl do čelisti a zapátral jazykem v ústech. No, ne moc vřelé. Potřebuješ pár stehů, reši, naléhal bast. A musíš mě nechat, ať se ti kouknu na ten zub. Kvot slezl ze stoličky. Prostě budu pár dní kousat na druhé straně. Bast dochytil za paži. Oči měl tvrdé a temné. Sedni si, reši. Nebyla to žádost. Jeho hlas byl hluboký a důrazný jako zaborácení vzdáleného hromu. Sedni si. Vod si sedl. Kronikář souhlasně přikývl a otočil se k Bastovi. Můžu ti nějak pomoct? Hlavně se mi tu nepleť, pravil Bast úsečně. A drž ho na té židli, dokud se nevrátím. Rázným krokem vyrazil nahoru. Nastala chvíle mlčení. Tak, přerušil ticho kronikář. Konjunktiv. V nejlepším případě, řekl Kvot, je k ničemu. Zbytečně řeč komplikuje. Uráží mě. No tak, mínil kronikář poněkud dočeně. Vždyť konjunktiv je podstatou hypotetického, bez právných rukou. Odmlučil se, když do místnosti vrazil bast, zamračený a s malou dřevěnou skříňkou. Dones vodu, přikázal kronikář velitelsky. Čerstvou z nějakého sudu na dešťovou vodu, ne z pumpy. Pak budu potřebovat mléko z chladící bedničky, ohřátý met a širokou mísu. Potom tu uklidí ten nepořádek a drž mi z cesty. Vyměl ránu na kvotově hlavě, pak provlékl ouškem na jehly vlastní vlas a šikovněji ji než čvadlena udělal čtyři stehy. Otevři posu, přikázal mu, nahlédl dovnitř a mračil se, když prstem zkusil jeden ze zadních zubů. Pokývil si, podal svému pacientovi sklenici vody. My pláchni si posúreši, udělej to několikrát a budu vyplněn zpátky do pohárku. Kvot ho poslechl. Když skončil, voda byla červená jako víno. Kronikář se vrátil s lahví mléka. Bást k němu přičichl, pak trochu vyšplíchl do široké kramické mísy. Přidal trochu medu a zakroužil nádebou, aby vše promíchal. Nakonec namočil prst do sklenice s krvavou vodou, vytáhl ho a jedinou kapku nechal spadnout do mísy. Znovu nádobou zakroužil a podal jí kvotovi. Naber si do pusy, vybídl ho. Nebolikej, Třiž to v puse, dokud ti neřeknu. Kvot se s vydavým výrazem naklonil mísu a nabral si do pusy mléko. Past udělal to tež. Pak na dlouhou chvíli zavřel oči v obličeji výraz naprostého soustředění. Potom oči otevřel. Přistrčil misku příteli a ukázal na ní. Kvot vyplivil mléko. Bylo dokonale bílé. Bast si přidržel mísu a také vyplivl. Mléko mělo narůžovělou barvu. Kvot vykulil oči. Basté to neměl. Bast udělal jednou rukou příkré gesto. Oči měla pořád tvrdé. Neptal jsem se na tvůj názor, reši. Hostinský sklopil hlavu. Zřejmě se cítil nepříjemně. Tohle je víc, než by měl dělat Baste. Tmavlasý muž zvedl ruku a jemně ji položil svému učiteli na tvář. Na okamžik vypadal unaveně, vyčerpaně do morku kosti. Pomalu potřásl hlavou a nasadil výraz zmataného úžasu. Ty jsi ale idiot, reši. Odtáhl ruku a únava zmizela. Bast ukázal k baru, kde stal kronikář a pozoroval je. Přinas jídlo, ukázal na kvota, a ty vyprávěj. Pak se otočil na podpadku, došel ke své židli u krbu a usedl na ní, jako by to byl trůn. Dvakrát ostřet leskl dlaněmi. Bavte mě, pronesl se širokým, šíleným úsměvem. A druzí dva viděli i ze svého místa oboru krev na jeho zube.